Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə Işrahi lənbiya və seyyidil mürsəlin əmmə və Rabb-i şrahli sadri və yəsirli əmri vəhlə lüqdətən min lisani yafqəhu qowli Hemdolsun Allah'a təkdir, şəriksizdir, əbedidir, əzəlidir, ne doğur, ne doğur Onun heç bir tayı, berabəri, benzeri, misli, okşarı yoktur Və həm də olsun allah ki, Allah hər şeyi əvəz edir, hər şey onu əvəz etməyir. Və həm də olsun Allah'a ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Və həm də olsun allah ki, o bir şeyin olmağını istədiyir. Də ondan yalnız və yalnız O deməkdir O da dərhal olur. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləminin və əhl-i beytinin və sahabələrinin və qiyamət bilmək edək onların yollarını gedənlərini cəhəllər. Sərman qardaşlar, inşallah bugünkü mövzumuz bayramla əlaqəli bəzi məsələlərə toxunmaq olacaq və ümumiyyətlə Ramazan ayı ilə vidalaşma ələtəsindəyik ki bu ay işlədiyimiz əməllər etibarıyla Ya bizim əleyhimizə, ya da bizim elə bir şey lehimizə Ya bizim əleyhimizə, ya da bizim lehimizə şahid olacaq. Kim onu salih əməllərlə doldurub yola salsa, mükafatlanacağına ümid bəssesin. Və kim də onu Allahın razı qal qalmadığı bir şəkildə keçirmişsə, bitirmişsə, elədiyi bu səhlənkarlığa görə Allah s.ə.q. tövbə etsin. Necə ki, sələflərdən gəlib vay olsun deyə Ramazan ayına çatıb bağışlanmayan insanların halına. Allah Allah tövbə etsin. Allah s.ə.q. tövbələri qəbul edəndir. Və Ramazan ayı sona çata çatda hamımızın bildiyi məsələlər var ki, o məsələlərə toxunmaq lazımdır. Birinci məsələ fitrə zəkatıdır ki, bu barədə Ətrafı danışmışıq və ikinci məsələ, Ramazan qurtardığı axşamdan, yəni bayram axşamdan artıb, elə bil ki, bayram zikirlərinə başlamaq lazımdır. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə buyurur, Allah istəyir ki, Ramazan ayının günlərini tamamlayasınız və sizi doğru yola müvəffəq etdiyinə görə onu təkbir edəsiniz, onu ucaldasınız, ucaddasınız ki, bəlkə şükredən qullardan olasınız. Və bayram zikirlərinin şəkilinə formasına gəldikdə isə sahabələrdən bu varədə müxtəlif şəkildə zikirlər elə bir ki, varəd olmuşdur. Və bu zikirlərdən də ən məşhuru Musannəf İbni Əbi Şeybədə Abdullah İbni Məsuddan Səhih İslatla rəvayət olunan zikirdir. İbni Məsud bayram günü bu zikir edərdi. Allahu Allahuekber, la illallah, vallahu ekber, Allahuekber ve lillahi Ve bayram zikirləri kişilər uca səslə, qadınlar isə həmişəki kimi başqalarının eşitməcəyi bir tərzdə zikr edirlər. Bu bayram zikirlərinin isə müəyyən yeri yoxdur. Yəni mütləq namazdan sonra olmalıdır, mütləq yolda olmalıdır. Yəni, belə bir şey yoxdur. Necqi İmam Buxari bu barədə bab ayırır, İbn-i Ömər minada namazların sonunda, oturanda, duranda və müxtəlif hallarda bayram zikirlər, zikirlərin edərdi. Yəni, vaxtı və yeri bunun genişdir. İstəyirsən gecəsin elə, gündüzün elə, namazdan sonra elə, namazdan qabaq elə, azanla iqamələrin arasında elə, hə, məcəl bu barədə genişdir. Və bayram günləri, sevinç günləridir, amma çox təəssüflər olsun ki, bəziləri dini savadsızlıqdan bu gözəl bayrama, qara bayram adı verirlər. Və bu adın verilmə səbəbi isə insanların dini savadsızlığından, cahilliyindən irəli gəlir, çünki xüsusilə də elə bir Sovyet hükumətinin dövründə din termini, ancaq yaslarda və matəmlərdə işlədilib. Bu da insanların dindən uzaq düşməsinə səbəb olub. Necə ki, insanlar fitrət etibarilə matəm və yas məclislərin sevmirlər. Hətta din adı çəkiləndə görürsən ki, belə bir ifadə işlədirlər ki, ağzı xeyirliyə çıxınır. Və bu baxımdan insanlar dinlə əlaqəli olan eləbiki adət, ənənələrə görürsən ki, Qara və yaxud buna bənzər adlar verirlər. Və dünyanın hidayət rəhbəri olan Quran-ı kərim də ancaq ölülər üçün oxunub. Din deyiləndə qara dünya mollaçılı başa düşülüb. Halbuki bu belə deyil, din insanların qaranlıqdan zülmətə nura çıxartmaq üçün gəlib. Və din insanın ana bəxtində düşəndən qocalıb ölənəcən həyatının hər sahəsinə, ailəsinə, ticarətinə, İnsanlarla müamiləsinə, toyuna, yasına, bayramına, ümumiyyətlə insanın həyatında hər bir şeyə qarışır Və din insanlar üçün gələn ilahi bir konstitusiyadır, qayda qanundur Bir də qara bayram sözündəki yəni zahirə, zahiri bir ziddiyyətə fikir versək, hələ daxili ziddiyyəti demirik Hələ zahiri ziddiyyətə baxsaq görərik ki, qara və bayram Yəni, bir-birinə demək olar ki, tamamilə siz gələn sözlərdir. Yəni, qara və sevinç. Və yaxud, başqa bir misal çəksək, duzlu şərbət. Və yaxud, adil zalim. Yəni, bunlar demək olar ki, ilk baxışda belə uyğun gəlməyən sözlərdir. <coughs> Elə bu məsələnin görsənən tərəfi, görsənən görsənən, tərəf, görsənməyən tərəfi isə, Daha da genişdir. Və ümumiyyətlə, müsəlmanların cəmi iki bayramı var. Biri Qurban bayramı, digər isə Ramazan bayramı. Fikir verin, bu bayram günlərində kasıb müsəlmanlar bayramı keçirmək üçün kimlərəsə, nəsə kimlərdənsə, nəsə istəməmələri borca xərcə düşmək məcburiyyətində qalmamaları üçün şərii hükümlər elə qurulub ki, qoy hamı imkanı olanlar da, imkanı olmayanlar da sevinsin və həqiqi bayram keçirsin. <coughs> Necə ki, Ramazan ayında bol-bol fitre zəkat verilir, məsələn, düğüdən, xurmadan, kiçmişdən, ana qida məhsullarından və qurban bayramında da, elək ki, bol-bol qurbanlar kəsləyir, ədlər bayranır. Və ümumiyyətlə edirik ki, müsəlmanın iki bayramı var, bu iki bayramın xaricində İslamda böyük fətihlər olub, tarixdə yadda qalan hadisələr olub, Və peyğəmbər sallallahu əleyhi bunların heç birini bayram etməyib. Məsələn, Məkkənin fəth günü və yaxud Bədr döyüşündəki qələbiyyət heç vaxt peyğəmbər sallallahu əleyhi zamanında bir bayram olaraq keçirilmədiyini, müsəlmanlara üz verilən müsibətlər də bir matəm olaraq heç vaxt keçirilmir və bu müsibətlərin başında da peyğəmbər sallallahu əleyhi və <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölmüdür Bununla belə müsərmanlar İlk əsrlərdə bunları keçirməyib Amma Yavaş yavaş insanlar dinlə uzaklaşdıqca Xurafat və bidətlər çoxaldıqca Cürəbəcür adətlər, ənənələr çıxıb ki Bunların da dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur Ümumiyyətlə Bu hadisələr Yəni bunları bayram şəklində və yaxud matəm şəklində keçirtməmək bu hadisələrin haqqını naqisləşdirmək deyil və bu hadisələr tarix olaraq həmişə xatırlanıb, yadda qalıb, amma tarix olaraq təntərəfli məclis şəklində keçirilməyib. Əmüsulman müsəlmanın da iki bayramı var. Ənəsə binin malikdən rivayet olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə Mədinənin Mədinə cəmaətinin İldə iki xüsusi günləri vardı ki, bu günlərdə onlar təmtaraqla, təmtarallı keçirərdilər, oynayardılar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi onları bu halda görəndə soruşur ki, bu iki gün nədir belə? Deyirlər ki, bu bizim Cəhiliyyə dövründən qalan oyunlarımızdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, buyurur ki, Allah bu iki günü İslamda daha xeyirli digər iki günlə əvəz edib. Yəni Ramazan və Qurban bayramı ilə. Əlsə Əbu Davud rəvayət edib, Şəxal Bani hədzi səhirləşdirib. Və ümumiyyətlə qayıdaq bizim bu ağ bayramımızın hökumlərinə. Birincisi, bayram namazının hökümü. Bayram namazının hökmündə bir neçə rəy var. Kimdə gətirib fərzi ayındır, yəni hər bir kəsə vacibdir qılmaq və digər alimlər gətirirlər ki, fərzi kifayədir. Və bir qismi də gətirir ki, cümə namazı kimlərə vacib bayram namazı da o kimsələrə vacibdir. Yəni, bu qövlə əsasən qadınlardan və müsafirdən elə bir ki, bayram namazı düşür. Və səhiy olan cümhurun rəyidir, yəni fərzi kifayədir. Bir qrup insan bayram namazının yerini yetirsə, digərlərinin boyundan düşür. Yəni, fərzi kifayədir, amma sünnətin mühaqqədədir. Yəni, Peyğəmbər s.a.v. ən sıx. Ən sıx əməl elədiyi sünnətlərdən biridir <coughs> Əgər heç qılınmasa, bütün müsəlmanlar hamısı günəqdaşır Və vaxtına gəldikdə isə cümhurun rəyinə görə günəş birinizə qədər yüksəldikdən sonra təxminən qılınır Və müsəlmanlar fikrini çıxardıb qurtarsınlar deyə Bayram namazın vaxtı əgər maslaha varsa, biraz daha uzatmaq olar mesela toxsetizə görə çox səviyyəyən səbəblərə görə 9 saat də bəzən 10-a qədər də uzatmaq olar. Və üzrlü səbəb olarsa, hətta o günə bayram namazını səbaha saxlansa, sabah belə qılsa, cümhunun rəyinə görə səhihdir. Və bu qalanmaq üçün ən əfsanə yer isə aclıq və düzəngəhliliqdir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm necə ki bir hədisdə buyurur: "Mənim məscidində qılınan namaz digər meçidlərdə qılınan namazdan min dəfə əfsəldir. Amma buna baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v belə bir fəzilətdə əməli qoyub, bayram namazını düzəngəkdə qıldıq. Yəni, düzəngəkdə və açıq alanda qılmaq bayram namazının daha Həsəldir. əfsəldir. Amma meçiddə qıllarsa, o da caizdir, heç bir bəzi yoxdur. Hədsəy, İmam Buxar rəvat edib. Belki alimlər istisna ediblər, Məkkədə qılınan namaz, yəni Məkkədə qılınan namaz elə bir ki, bayram namazı düzəngəhtə qılınan, namaz, qılınan namazdan da əfzəldir. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsciddə qılınan namaz düzəngəhtə qılınan namazdan əfzəl deyil. Bayram namazından çıxmazdan əvvəl qusul almaq sünnətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, deyir: "Bayram namazına getməzdən əvvəl yunardın." Hətcə İmam Malik bu vaxtda da səhih isnadlarla rivayet edib, həmin Abdurrazza öz müsənəfəfində gətirir. Və bayram günü ümmətlə gözəl geyinim keçilmək də sünnətdir. Necə ki Ömər ibn Hattab bayram günü bazardan bahalı ipək bir cübbə alıb gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və verir ki, bayram günü onu geyinsin, insanların içinə çıxsın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin o cübbəni İpək olduğu üçün geri qaytarır, giymir. Amma orada Ömər ibn Hattaba, yəni Bəhadir niyə almsan, heç bir şey demir. Sadəcə ipək olduğuna görə geri qaytarır. Və həmçinin Təccal İmam Buhar rəvayət edib. Həmçinin digər hədisdə Şeyx Albani səhhləşdir bu hədisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir, bir gün dil bayram namazına qırmızı bir cübbedə çıxdı. Yəni bayram günü gözəl geyinib keçinmək sünnətdir. Və namaza getmədən əvvəl ümumiyyətlə bir neşə xurma yiyib bayram namazına gəlmək sünnətdir və ümumiyyətlə Peyğəmbər s.a.v bayram namazına çıxmadan əvvəl bir şey yeməmiş çıxmaz yəni, ac qarına gəlməz sər, sər bir şeylər yerdi və gələrdi <coughs> amma qurban bayramda tam əksidir qurban bayramda heç bir şey yemirsən hətta elə bir ki Qurbanın kəslənəcən və qurban ətindən yiyənə qədər. Yəni, bayram günü sünnətdir ki, insan elə bil ki, bayramın o günün yeməyini, ilk yeməyi öz kəsdiyi qurbanın ətindən yesin. Hədsə İmam Tirmizi rəvayət edib, həsən hədisdir. Bayram namazına gələrkən, bayram zikirlərini edə-edə, edə, təkbir təhlil gətirə-gətirə gəlmək sünnətdir, yəni yolda gələrkən, Bayram zikirlerini ederek gelmek sünnettir. Bu hadisi de İmam Bey Haqiq zikr edib Şeyh Albani hədiyənə səhihləşdirir. Və bayram namazına qadınlar və uşaqların da qoşulması barəsində on mahiyyədən gələn rəvayətdə buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bayram namazına qatılmağa əmr etdi. Hayz olan qadınlar isə sadəcə namazgaha yaxınlaşsın, yaxınlaşsınlar. Qoy bu xeyrə müsəlmanların sevincinə toplantısına onlar da şahid olsunlar deyə buyurdu. Mən soruşdum ey Allahın Rəsululu bizdən birinin bayır bacılara çıxmağa üst paltarı olmasa necə peyğəmbər sallallahu alayhi ve deyir ki, əgər olmasa qoy bacılara ona versin və yaxud qoy bir başqa müsəhəmə bacısınınla ki, götürsün həccini. İmam Buhar rəvayət eləyir. Həmçinin bu hədis <coughs> özünüz bilirsiniz ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin digər hədislərdə həmişə buyurur ki, qadının Ən xeyirli namazı evində qaldığı namazdır. Hətta qadının ən xeyirli namazı, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidindən də belə xeyirli namazı evində qaldığı namazdır. Amma bayram namazına gələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, çıxsınlar. Amma şək yox ki, bir hal hədisdə keçən kimi, deyir ki, gözəl giyinmək sünnətdir. Qadının ən gözəl geyimi elə bir ki, sadədir. Və ən gözəl qiymi o qadını Allaha yaxınlaşdıran həminin qiymidir və elə bir şey, qadın nə, ki, qadın nəinki başqa vaxtlarda, bayram vaxtlarında xüsusilə, xüsusilə ətir bir bayra çıxması, cazibədər qiymlər qiyinib bayra çıxması İslamda qadağan olunan amillərdən. Yəni bu gözəl qiymək deyəndə ola bilsin bəzi bacılarımız, qadınlar səhv başa düşər, elə bilərlər ki, biraz da elə bildir. E, bərbəzəyli qeyib bayrət çıxmaq lazımdır. Əslində, qadının ən gözəl qeyimi ən sadə qeyimdir. <coughs> hədsi imam Buxar rəvayət etmişdir və həmçinin bayram günü sünnətlərdən biri də gəldiyin yolla qayıtmamaq və ümumiyyətlə gəldiyin yolla qayıtmamaq necə ki, Buxar da gələn hədsi Buyurulur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bayram günü bir yola gələrdi, namaza gələndə, qaydanda isə digər yolla qaydardı. Həm üçün digədə isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bayram günü gəlişlə gediş yollarımızı fərqlə edin. Dəyişdirin. Hədsi İbn-i Macara baytə edir və həm üçün bayram namazına müstəhibdir ki, Əgər çox uzaq deyilsə, məsih sənə müstəhəbdir ki, gəzərək gələsən. Gəzərək gələsən və gəzərək də gedəsən. Çünki Peyğəmbər s.a.v. düzəncahda bu namaz qırınıb, gəzərək gəlib, gəzərək gedib. Yəni, çox uzaq deyilsə, yaxşıdır ki, minikdən istifadə eləmiyəsən. Necə ki, i̇bn gəlir bu barədə hədis deyir, Peyğəmbər s.a.v. bayram namazına miniksiz gəlib gedərdir. Ədsi-Tirmizi rəvayət edib, Şəxalba aləzi səhləşdirib. Və həmçinin müstəhəl əməllərdən biri də bayram namazına tez gəlib, imam namaza başlayana kimi bayram zikirlərini davam etdirməkdir. Bu məsələləni də imam Bəğavi Şərh-i şərhində geniş toxunur. Və İbn-Əbbasdan gələn digər rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. namazdan nə əvvəl, nə də sonra sünnət namazı qılardır. Ələ bayramdan nə əvvəl nə də sonra namaz yoxdur. Həceyman Buharə rivayət edir. Və həmçün bayram namazında nə azan verilir, nə də iqama verilir. Və İbn Abbas və Cabirdən gələn rivayətlərdə qeyd ki, biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə arxasında durduq və Ramazan bayramlarını qıldıq. Nə azan, nə də iqama verilirdi. Buxari Müslim. Və bayram namazının şəklinə gəldikdə isə bayram namazı digər namazlar kimi cərikət qılmır. Heç fərqi yoxdur, sadəcə fərq təkbirlərindədir. Bayram namazında birinci təkbirdə 7, ikinci təkbirdə 5, yəni sahabələrdən gəlib 7-5 və digər rəvayətdə 7-5 deyəndə, yəni deyiblər ki, təkbiratıb əhrəm aid deyil. Yəni təkbiratıb əhrəmlə birinci ilikətdə 8 və ikinci ilikətdə də ki, birinci ilikətdən ki, ikinci ilikətdə qalxırsa aradaki təkbir var, Ondan başqa 5 eləyirsən. Yəni, birinci rükətdə 8, ikinci rükətdə 6. Yəni, ikisi də var. İnşallah, ikisi elənsə belə Allahın izni ilə səhidir. Və 7-5 hədsi də Ayşə radiyallahu anhadan gəlir, anhədən gəlir və amir müşəyibdən gəlir. Əbu Davudda keçir, şeyxalbani hədsi səhirləşdirir. Və bayram gününün xütbəsi də namazdan elə bir ki, soru olur, cümədən fərbi olar, cümə günü birinci xütbə verilir, sonra fərz namaz qınır, amma bayram günü tam tə, tərsinədir. Birinci elə bir ki, namaz qınır və sonra xütbə verilir və xütbədə oturmaq müstəhəbdir. Yəni, ixtiyar sahibsən. İstəsən, oturarsan, istəməsən də əgər xütbəyə qulasmadan -geçün, çıxıb geçsin, çıxıb geçsin, sənənin namazın nədir? Səhildir. Bu hədstə, İmam Buhari səhifədə keçir, veriləli bu da kifayətlənirik. Sallallahu əleyhi və səlləm alə Nebi Muhamməd və alə alihi və səhbi və səlləm.